Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah <coughs> Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari ke-8 di bulan Ramadhan tahun 1439 Hijriah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kajian sore menjelang berbuka di Masjid Al Muhtadin, Kecamatan Patrang, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau Muslimin rahimakumullah jamian kajian sore hari ini masih terkait dengan ahwal salaf di syahri ramadan, kondisi salaf para pendahulu kita. Dari kalangan orang-orang soleh Ketika di bulan Ramadan Bagaimana Ibadah Dan kesungguhan mereka Mengoptimalkan Bulan Ramadan Agar mereka Bisa mendapatkan Keberkahan dan kemuliaan Ramadan Yang mana Ramadan tersebut Bisa jadi Tidak terulang di berbagai kesempatan. Pada pembahasan kita ini akan terbagi menjadi empat pertemuan ke depan. Pertemuan yang pertama yaitu sore hari ini, depan yang kemarin adalah muqaddimah adalah tentang ahwal salafi ma al Quran, kebiasaan salaf kita. Di bulan Ramadan Dengan Al-Quran Bagaimana Ibadah mereka terkait dengan Al-Quran Kemudian pada Pertemuan yang akan datang Insya Allah kita akan membahas Ahwal salaf ma'al qiyam Kondisi salat Ditinjau dari Qiyam Ramadannya mereka Qiyam lailnya mereka Kemudian pada pembahas pembahasan yang ketiga insyaallah Ahwal salaf ma'aljudi wal ihsan Kondisi salaf terkait sikap atau karakter dermawan dan baiknya mereka terhadap orang lain Dan pertemuan yang keempat nanti insyaallah sebagai penutup adalah ahwal salaf ma'alak Ashril Awakhir Kondisi salaf Salih Di 10 hari terakhir Di bulan Ramadan <tuh> Yang pertama Kondisi salaf kita Di bulan Ramadan Terkait dengan Al-Quranul Karim Akan kita baca Melalui hadis Dan juga azhar Dari para ulama Yang insya Allah akan kita Dengarkan bersama Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, Syahru Ramabaan aladzi unzilafihil Quran, Hudalin nas wabayinatin min alhudah walfurqan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam ayat tersebut. Sekaligus sebagai Bentuk pujian terhadap bulan Ramadhan Dan keistimewaan bulan Ramadhan Dibandingkan bulan-bulan yang lain Allah nyatakan syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Unzilafihil Quran Allah turunkan pada bulan Ramadhan Al-Quran Sebagai petunjuk Dan juga penjelas Bagi umat manusia Ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala Menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji bulan Ramadhan Dan memberikan keistimewaan pada bulan tersebut Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memilih Ramadhan Sebagai Waktu Diturunkannya Al-Quran Di bulan tersebut yang sering kita dengarkan Bagaimana Ramadan itu sering Diistilahkan dengan Syahrul Quran Bulan Al-Quran Sehingga para Salaf kita termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Merupakan orang-orang Yang Mereka betul-betul memberikan perhatian Yang luar biasa terhadap Al-Quran Baik dari sisi Ra'ahnya, membaca Al-Quran, kemudian Mempelajari tafsirnya Maknanya dan juga Sisi-sisi yang lainnya dalam mempelajari Al-Quran nah, Dijelaskan pula bahwa Bulan Ramadhan juga merupakan Waktu diturunkannya kitab-kitab suci Selain Al-Quran Sebelum kita Sebelum umat ini Al-Imamu Ahmad Rahimahullahu ta'ala Beliau Menyebutkan sebuah hadis. Yang menyatakan bahawa Unzilat suhufu Ibrahim Awala laylatin min Ramadhan Suhuf Ibrahim Lembaran-lembaran kitab suci Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim Itu turun di awal Bulan Ramadhan Wa unzilatit Taurat demikian pula kitab Taurat Diturunkan Pada enam Hari ke enam bulan Ramadhan Wa unzilatil Injil Demikian pula injil Injil, kitab injil diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Isa AS Di tanggal 13 bulan Ramadan Wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ana Li arba'in wa ishrina min Ramadhan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Qur'an Pada Hari yang ke-24 Di bulan Ramadhan nah. Syahid dari hadis tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Kitab-kitab suci Kepada para nabi Mulai dari kitab Suhuf Ibrahim Kemudian kitab Taurat Diturunkan kepada nabi Siapa? Nabi Musa Kemudian Injil Diturunkan kepada Nabi Isa, alaihis salam, dan juga Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, alaihissalaatuwasalam. Semuanya di bulan Ramadhan. Oleh kerana itu, tadi Alimah Ibnu Al Kathir, rahimahullahu taala, menyatakan bahawa Allah subhanahuwataala memuji bulan Ramadhan, karena Allah memilih bulan tersebut sebagai waktu diturunkannya kitab-kitab suci, terkhusus Al Quranul Karim. Kitab yang dijadikan sebagai pedoman Kaum muslimin dalam kehidupan mereka Sehari-hari Kaum muslimin rahimani warahimakumullah Membaca Al-Quran merupakan Amalan yang sangat mulia Membaca Al-Quran merupakan Amalan yang sangat besar Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan manfaatnya Akan dirasakan oleh pemiliknya Nanti di hari akhirat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Ar Rasul alaihi salatu SAW memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran, baik di luar Ramadhan maupun di bulan Ramadhan. Kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus sebagai motivasi dan perintah kepada kita semuanya. Beliau menyatakan, "Qur'an, bacalah Al-Quran, fa'inahu." Ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi Perintah dari Rasulullah SAW Bacalah Al-Quran Diperintahkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran Fa'innahu karena sesungguhnya Al-Quran itu Ya'ti yawmal qiyamah akan datang pada hari kiamat Syafi'an sebagai pemberi syafa'at Li ashabihi bagi sahibul quran Orang-orang yang dahulu ketika di dunia Membaca Al-Quran Berusaha untuk memahaminya Dan juga mengamalkannya dalam kehidupan Sehari-hari Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat Siapa yang tidak ingin mendapatkan pertolongan Di hari akhirat nanti Yang mana pada hari kiamat Atau hari akhirat Tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab amalan-amalan salah yang dia kerjakan di antara salah satu pintu Yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat Bagi kaum muslimin Atau umat ini adalah Al-Quranul Karim Bagaimana caranya? Dengan cara membacanya Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Terlebih di bulan Ramadhan Para salaf kita rahimahumullah Mereka adalah orang-orang Yang sangat serius Sangat bersungguh-sungguh Memanfaatkan bulan Ramadhan untuk membaca Al-Quranul Karim Maka pembahasan kita Yang akan kita baca pada sore hari ini adalah Nam-ahwalu salafi ma'al-Quran Kondisi salaf kita Di bulan Ramadhan Terkait dengan Al-Quranul Karim Sebelum kita lanjutkan bahwa Membaca Al-Quran Yang akan bisa mendatangkan Manfaat atau syafaat adalah manakala Bacaan Al-Quran tersebut Diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dia mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk mengharapkan Pujian atau dalam rangka Untuk berbagus-bagusan Ria dan seterusnya tidak Tetapi dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lillah oleh karena itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Yaqra'ul Qur'ana Salatatu asnafin Ada tiga kelompok Tiga macam orang yang membaca Al-Quran itu Sinfun lillah Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membaca Al-Quran Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memang karena tujuannya untuk Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kelompok yang pertama Wasin fun lil jidal Ada pula Kelompok orang-orang yang membaca Al-Quran Tapi dalam rangka untuk Al-jidal, untuk berdebat Untuk berdebat Nah ini Yang kedua ini Merupakan tujuan yang tidak terpuji Wasin fun Lid dunya Kata Ali bin Abi Talib Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang membaca Al-Quran Dalam rangka untuk mendapatkan dunia Maka inilah Kondisi orang-orang yang membaca Al-Quran Ada tiga jenis Ada yang karena lillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Karena tujuan berdebat Dan yang ketiga karena ingin mendapatkan dunia Maka ini sekaligus sebagai koreksi bagi kita semuanya Mana di antara tiga kelompok ini kita dalam baca Al-Qur'an. Apakah karena Allah ataukah untuk berdebat ataukah untuk mendapatkan dunia? Yang jelas yang akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok yang pertama, orang-orang yang baca Al-Qur'an dengan tujuan ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Kita baca enam hadisnya, ani ibni abbasin radhiyallahu taala anhumma qala kana Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sepupu Nabi putra dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib beliau menceritakan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manusia yang paling dermawan manusia yang paling suka memberi bersedekah untuk orang yang lainnya. Nah. Wa kana fi Ramadan dan kondisi Rasul di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi fi Ramadan di bulan Ramadan, haynalqahu Jibril ketika Jibril menemui Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah pernah ditemui oleh seorang Arab Badui meminta kepada Rasul harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta sebanyak satu lembah isinya kambing semuanya. Maka orang Badui tersebut kembali ke kaumnya, dia adalah pemimpin dari kabilah tersebut mengatakan, "Wahai kaumku, saya datang dari orang yang memberi." sebuah pemberian yang mana orang tersebut tidak khawatir habis apa habis hartanya seolah-olah diberikan semuanya bagaimana tidak nah. Rasulullah memberikan apa yang beliau miliki sampai akhirnya kabilah tersebut masuk ke dalam Islam nah, disebabkan karena kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanan beliau apalagi di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi Wakana yelqahufi kulli lailatin min Ramadan, Fayyudari suhul Quran. Dan malaikat Jibril, alaihis salam, biasa menemui Rasulullah SAW pada setiap malam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Fayyudari suhul Quran. Malaikat Jibril mengajari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Al Quran mengajarkan Al Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Di sini ada faedah untuk kita semuanya bahwa hendaknya kita di bulan Ramadhan lebih dekat kepada Al Quran. Terutama di malam hari, karena malam hari merupakan malam yang lebih longgar bagi kita semuanya dengan kondisi badan yang lebih fresh dibandingkan siang hari. Maka di malam hari pikiran lebih tenang. Kondisi badan lebih segar Maka kita manfaatkan untuk Mempelajari Al-Quran Membacanya, mempelajari artinya Tafsirnya dan seterusnya Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ajwadu bil khair Bilkhair Minarrihil Mursalah Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu jauh lebih dermawan Dibandingkan Angin yang bertiup Kalau angin bertiup kemana saja Orang semuanya dapat tetapi Rasulullah SAW Lebih dermawan Dibandingkan angin yang bertiup Angin tidak pilih-pilih, semuanya dapat Dilewati terus Rasulullah digambarkan oleh Abdullah bin Abbas Lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup Rawahul Bukhari Wa Muslim wa Nasai Hadis tersebut diwetkan oleh Al-Imam al-Bukhari Muslim dan Nasai Rahimahumullah Hadis yang kedua Wa fi hadithi Fatimah عن أبيها صلى الله عليه وسلم قالت فأخبرني أن جبريل كان يعرضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عرضه الآن مرتين حديث فاطمة Fatimah putra dari putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abiha dari bapak Fatimah yaitu nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam qalat Fatimah mengatakan fa Rasulullah biasa memberitahukan kepadaku mengkhabarkan kepadaku anna Jibril bahwa malaikat Jibril kana yu'aridhul Quran mengajarkan Al-Qur'an Fikul lisanatin marratan aw marratain Memuroja'ah Al-Quran Di dalam satu tahun itu sekali atau dua kali Wa innahu a'aradahul an Marratain Dan sekarang Malaikat Jibril Mengajarkan atau memuroja'ah Al-Quran Mengulangkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sebanyak dua kali Rawahu Muslim Nah, Di sini kita melihat bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam Di bulan Ramadhan Lebih Serius Lebih bersungguh-sungguh Di dalam mempelajari al quranul Karim. Dalam kondisi Nabi kita, Nabi Muhammad Orang yang paling faqih Orang yang paling paham tentang Al-Quran Sudah hafal tentang al quranul Karim, Maknanya, bacaannya Tetapi beliau Di bulan Ramadhan Mengulang Al-Quran bersama Malaikat Jibril Dan Kita, umat beliau Yang mungkin hafalannya tidak seberapa dari Al-Quran Al-Karim. Dan juga amalan kita. Iman kita. Nah, taqwa kita dibandingkan beliau. Jauh di bawah beliau. Hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh. Dan juga lebih bersemangat. Untuk membaca Al-Quran. Karena kita berharap nanti. Al-Quran datang kepada kita. Memberikan syafaat kepada kita. Nah, pada hari kiamat. Kemudian, ikhwati fillah. Hafizhukumullahu jami'an. Kita akan melihat. Bagaimana kondisi salaf para ulama di dalam menghabiskan Ramadan untuk Al-Qur'anul Karim. Qala 'an ibni Abdullah <tell> ibni Mas'ud dari Abdurrahman putra sahabat Abdullah bin Mas'ud, 'an abihi dari Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yaqra'ul <tell> Qur'an fi Ramadhan fi salatsin. Ni Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayqra alquran ghadan kama unzil falyqra ala qiraati Abdullah ibni Ummi 'Abad barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghadan sama persis kama unzil sebagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan falyaqra maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an ala qiraati Abdullah bin Ummi 'Abad maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an sesuai dengan qiraahnya Abdullah bin Ummi 'Abad yaitu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu nama lainnya juga Abdullah bin Ummi 'Abad ibunya bernama Ummu 'Abad Mas'ud itu bapaknya beliau meninggal bapaknya Abdullah ini meninggal ketika di masa jahiliyah sehingga yatim ketika masuk Islam dalam kondisi 6 bersama ummi ummu abad sehingga kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud dinisbatkan kepada ummi Abdullah bin Ummi Abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abdullah bin Mas'ud bacaannya barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sama persis bagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan maka hendaknya dia membaca seperti bacaan Abdullah bin bin Mas'ud kita lihat bagaimana sih Salah satu sisi bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdul Rahman. Putra dari. Nam putra dari siapa? Putra dari nam Abdullah bin Mas'ud. Anahu <tuh> kana yakra'ul Qur'an fi Ramadan fi Thalatin. Beliau biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan fi Thalatin. Tiga hari selesai. Khatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam tiga hari, setiap tiga hari beliau mengkhatamkan Al-Quran. Selesai pembacaan Al-Quran. Subhanallah luar biasa. Kalan Ibrahim, kalakan Al Aswat yaktimul Quran afi syahr Ramadhan fikulilailatain. Ini lebih. Nam dari Ibrahim bahwa Al aswad Para, salah seorang ulama, yahtimul Quran, beliau menghatamkan Al Quran fi syahri Ramadhan pada bulan Ramadhan fikulilai latin pada setiap dua malam, dua malam sekali menyelesaikan bacaan Al Quran, menghatamkan Al Quranul Karim. Kemudian wiyana mufi mabain al maghribi wal isya, beliau kemudian yasa istirahat antara maghrib dan isya. Wakana yakhtimu Fima siwadalika Fisiddatin Beliau juga Menghatamkan Al-Quran Di luar Ramadan itu setiap 6 hari sekali Subhanallah Di dalam bulan Ramadan itu 3 hari sekali Sedangkan di luar Ramadan Beliau menghatamkan Al-Quran Setiap 6 hari nah, Kita lanjutkan bagaimana Kondisi salaf di bulan Ramadan Terkait dengan Al-Quran Qala'an Ibrahim An nahukana yakraul Quran fi Ramadhan fi kulli salatin. Nah, salah seorang ulama Ibrahim An Nahai rahimahullah Taala, beliau biasa menghatamkan Al Quran, yakraul Quran, yak timul Quran, menghatamkan Al Quran fi Ramadhan pada bulan Ramadhan fi kulli salatin. Setiap tiga hari sekali Selesai tiga hari khatam Membaca Al-Quran Fa'idah dakhalatil asru Ketika Bulan Ramadan itu memasuki Sepuluh hari yang terakhir di mana di sepuluh hari yang terakhir Tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sebuah malam yang Jauh lebih baik dibandingkan Alfu sanah seribu, Alfu syahrin lebih baik dibandingkan 1000 bulan Lailatul Qadar. Nah ketika memasuki 10 hari yang terakhir, Al Imam Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu taala qara'ahu fi Lailataini. Beliau menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap dua malam. Waqtasalafikulailatain dan beliau 6 biasa mandi setiap malam. Agar rangka menyegarkan badan supaya apa? supaya segar sehingga kuat semangat fresh untuk membaca Al-Qur'anul Al Karim. Qala 'anir Rabi Ibni Sulaiman Al-Muradi Al-Misri qala kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahr Ramadhan 60 marrah. Perhatikan ini. Subhanallah. Bahwa Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah seorang imam yang terkenal. Naam yakhtimul quran beliau biasa menghatamkan al quran Ramadan, di bulan ramadhan sitina merah sebanyak 60 kali berarti berapa hari sekali Hah? berapa sehari dua kali ya, bukan dua kali sehari tapi sehari dua kali beliau menghatamkan al quran sehari dua kali terus tidurnya kapan jiranya kapan kita tidak bisa bayangkan Yang jelas waktu-waktu mereka itu Barokah Nah waktu yang digunakan Oleh para ulama Barokah sehingga Mereka bisa melaksanakan ibadah Dengan berbagai macam jenisnya Dengan waktu yang sama dengan kita Tetapi kita satu waktu yang sama Diberikan waktu yang sama tetapi Ibadah kita jauh lebih sedikit Ikhlasnya juga dipertanyakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Beliau dalam bulan Ramadhan Menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali Berarti satu harinya khatam Dua kali Kullu lalika fi solatin Subhanallah Semua itu beliau baca dalam Solatnya Panjangnya seberapa itu Subhanallah Kita baca aja, melihat ya Baca dengan melihat saja Itu capai luar biasa kan gitu ya Itu masih diselingi ngopi masih disini pak. Istirahat, kakinya selonjur, kadang senderan pada tembok atau jalan-jalan. Ini dalam sholat. Al-Imamu Syafi'i rahimahullah menyelesaikan bacaan, menghatamkan Al-Quran 60 kali dan semuanya beliau lakukan dalam sholat Nah. Kala Al-Hakim Rahimahullah Haddadana Muhammad Ibn Khalid Al-Muttawwi'i Haddadana Musabbih Ibn Sa'id Kala Kana Muhammad Ibn Ismail Yakhtimu fi Ramadhan Finna hari Kulla yawmin khatmatan al Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala panutan kita juga nah, Beliau menghatamkan Al-Quran Di bulan Ramadhan di siang hari sekali. Finnahar kullayau min khatmah, satu kali khatam. Wa yaqumu ba'da kemudian beliau mengerjakan atau membaca Al-Qur'an setelah selesai tarawih, kullasala kullasalasil layalin bi khatmatin. Baca lagi setelah salat tarawih itu selesai tiga malam. Nah, jadi kalau pagi atau siang Beliau menyelesaikan satu khataman, kemudian malam setelah salat tarawih Beliau juga membaca lagi. Dan itu selesai dalam tiga hari sekali. Subhanallah. Mereka para salaf rahimahumullah. enam adalah orang-orang yang semangat di dalam Al-Quranul Karim. Membacanya, mempelajarinya. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang sebagiannya dijamin oleh Allah dengan surga. Para sahabat. Merupakan orang yang sebagiannya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan Al-Jannah. Tetapi amalannya sangat luar biasa. Subhanallah kita yang imannya takwanya jauh dibandingkan mereka harus lebih bersemangat, harus lebih antusias membaca Al-Quran di bulan Ramadan berharap Al-Quran tersebut bisa memberikan syafaat sebagaimana dalam hadits ikraul Quran, fa innahu yaktiyau malkiyah mashfi'ani ashabi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi. Sahibul Quran Orang yang membaca, mempelajari dan juga Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya nah, Mungkin ada pertanyaan tentang loh, Di antara Barangan Rasulullah adalah seles, e, Tidak boleh menghatamkan Al-Quran Kurang dari 3 hari nah, Ternyata kok para ulama di sini Sebagiannya menghatamkan Al-Quran Dalam sehari ada yang 2 kali Ada yang 2 hari sekali Bagaimana jawabannya? Di antara jawaban yang terbagus adalah Ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala bahwa Larangan Rasulullah s.a.w. itu Menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari itu Itu manakala dilakukan secara terus menerus Dilakukan secara terus menerus Maka beliau melarang membaca Al-Quran Dengan khatam kurang dari waktu tiga hari Biasanya terburu-buru sampai tidak memperhatikan Cara bacanya Tajwidnya, maknanya dan seterusnya Akhirnya beliau melarang Tetapi Untuk waktu-waktu tertentu Seperti bulan Ramadan Maka tidak mengapa Karena di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Menghususkan bulan tersebut sebagai Syahrul Quran nah, Ini penjelasan yang terbaik Sebagai jawaban Kenapa para ulama rahimahumullah Beliau mereka Menghatamkan Al-Quran Kadang-kadang kurang dari 3 hari Di bulan Ramadan Jawabannya tadi larangan Rasulullah tersebut Itu manakala dilakukan secara terus menerus Namun di waktu-waktu tertentu Seperti di bulan Ramadan Maka hal tersebut tidak mengapa Karena bulan tersebut merupakan bulan yang Allah pilih, Allah istimewakan Sebagai bulan Al-Quran Syahrul quran Semoga apa yang kita baca ini Walaupun tidak semua Memberikan motivasi kepada kita untuk memanfaatkan ramadan, nam dengan membaca Al-Quran, dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan penuh penghayatan, sekaligus memperhatikan tajwidnya, dan supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran dengan sebab bacaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Ilahu Nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahibhi wa walhamdulillahi rabbil alamin.